Глава шоста. Через десять хвилин гладкий хіппі повернувся. Ми з Дзвінкою саме пили малину в зупу в затінку веранди. «Слу! Ух!» Він тяжко дихав, розпощілі щоки вкрилися пилюкою, а погляд став не на жарт з «Слухайте, я... Ху!» Одним словом, я щойно зустрів малого Зеника. І він мені такого наговорив. Малий Зеник був братом великого Зеника. Правжнє ім'я малого звучало якось інакше, але всі звали його саме так – Малий Зенник. Зенник-старший вважався в компанії Феді поважною птицею. Його тато мав свій кіоск, і Зенник міг виносити спиртне та сигарети. Такво! Малий побачив мене і сказав, що чув від брата, буцім Федя має на гаці усіх нас запасти на день молоді. Малий розповів, що нас чекає, якщо Федя побачить нас на святі. Нічого приємного. Іще малий сказав, що ніколи не бачив Федьку таким злим і нервовим. Він стає все нервовішим, чим довше ми вислизаємо. Федя, за словами малого Зеника, навряд чи заспокоїться вибитим зубом. Федя казав, що любить, коли, коли хрустить зламана кістка. І ще сказав, щоб береглася тьолка, бо з нею буде окремий базар. і виразно подивився на дзвінку. Прицінь, вона сьогодні вперше виглядала стривоженою. Малий Зеник, сопляк. Із показною недбалістю кинув я. Йому справді не було і дванадцяти, і старші мають звичку не зауважувати малих сопляків. Він сопляк і хоче трохи полякати нас, аби відчути себе крутим, як брат. Міську, ти не збагнув пришпилу? Малогазеника не підіслали залякати нас. Він сам казав, що особисто проти нас нічого немає, тому й почувається зобов'язаним розказати нам про фітькові плани. Це серйозно, це не жарт. Хіп і дзвінка запитально дивилися на мене. Ніби я знав відповіді геть на все на світі Можливо, в їхніх очах я саме так і виглядав Але чому вони, очі, так легко, очі й посмішка, зробили з мене лідера За що возвели мене в кумири? За красиві очі? Пес срав! Ми підемо туди на свято Якщо, я поволі підбирав слова Якщо розпочнеться бійка, серйозна бійка Крінь його знає, що ті мудаки приволочать зі собою. Кастети, палки – це як пити дати. Так от, якщо пахне смаленим, я стріляю пестіком у повітря. Вони нашугаються. Я завтра заїду до тебе, і ти даш мені. А ми будемо в кожного у полі зору. Сам того не зауважуючи, я спростував власні рішення. Ні на мить, не задумуючись, що ж робитиме дзвінка у буді без пістолета. Який буде в цей час у мене? Але тоді все виглядало на булку з маслом. Якщо справа набирає серйозного тону, переносимо операцію. І вони не сміялися. З набудючених слів «серйозний тон», «операція» – ви не розуміли, що саме чекає нас завтра. Можливо, нам не просто дадуть копняка в дупу. Можливо, Федя хоче крові, щоб береглася тьолка, бо з нею буде окремий базар. Поза всякими сумнівами, ми всі мали що сказати Феді. Кінець. Шостої глави